דרך אגב, אני רוצה לומר שלפני איזה חצי שנה בערך רכשתי ממך את הקורס התדר הזוגי ושמעתי אותו, מאוד אהבתי והתחברתי ועכשיו אני מרגישה שכשאנחנו חתן וקלח אז אני מרגישה ממש שכל מיני דברים ששמעתי מאז עומדים לי עדיין בראש ואני פשוט משתמשת בהם וזה, וזה כיף כי זה מכניס אותנו למקום של כמעט זוג. ו ואני מאמינה שכשנהיה זוג, כאילו בעזרת השם אחרי החתונה, אז נשתמש בזה יותר, וזה יותר יעזור, אבל אני פתאום נזכרתי בכל מיני דברים ששמעתי, והם ידעדו לי כזה בראש מהזיכרון, אני רוצה מאוד לשמוע את שוב, וממש ממש עזר לי.